Då får vi hälsa er alla lyssnare välkomna till Teoknologi. Den här gången är det ett specialavsnitt, så det är vårt första specialavsnitt. Det är jag som är, David. Jag är Mattias. Och med oss har vi... Per. Per! Ja, en av våra lyssnare. Mm. Jättekul. kul. Ja, det känns spännande. Och vi har samlat den här dagen, för eller kvällen för för att prata om tidskriften Evangeliums första nummer. Som har kommit precis i dagarna här. Mm. Eh, och vi tänkte prata om några artiklar. Eh, och i och med att vi ska göra det så tänker jag att vi. Eh, dels för ovana lyssnare bör presentera vilka vi är. Och vår relation till den här tidskriften. Mm. Vad säger ni mm. om det? Det låter mycket bra. Vill ja. börja? Vem du börja? Vill du börja David? <laughs> Ja, jag heter David Silverkors och jag är präst i alla församling i Uppsala. Min relation till tidskriften Evangelium är av indirekt natur kan man väl säga. Jag känner nu Sofia Lillejönsson som är chefsredaktör genom att hon bor i församlingen och är aktiv i den. Så vi träffas regelbundet i livet och vi pratar lite grann också om Evangelium och olika saker mm så det är väl den relationen jag har till tidskriften är genom henne mm. um, och att um, det är väl framförallt att du har känt henne sen förut Mattias, sen ni gjorde dagens kyrka precis och det, är ju det är det som är minre... liksom, liksom ursprungliga länken om man säger så ja så. Ja. Uh, ja jag heter då Mattias Turfjäll och jag är uh, präst i Lagunda Församling utanför Uppsala eller utanför Enköping om man kommer från det hållet uh, min relation till evangelium är att jag är en kompis med Sofia. Vi jobbar ihop med projektet Dagens Kyrka. Som man kan väl säga är typen en bloggportal för kyrkliga bloggar. Ja, jag har gjort en liten detalj på tidskriftens hemsida. Men det vill jag inte avslöja. Kan ni få fundera? Spännande. Oh. Och Per du är en del av styrelsen tror jag på Det, stämmer. Det stämmer Jag heter alltså Per Parbring Och är präst i Skellefteå Nära Polcirkeln Som ni konterterade sist <laughs> <laughs> Och jag har kontakt att vänta nu här Det är 28 mil till Polcirkeln då ja. <laughs> Det är bara ett ja. par stenkast Ja, ungefär. Ja, som jag konstaterade. Ungefär som till grannen mm. <laughs> med norrländskap. Nej, nej. jag tycker det är ganska långt kvar. Eh, jag är så Lefte och jag blev indragen kan man väl säga i styrelsen till tidskriften Evangelium här i våras, när den skulle formeras, själva föreningen och så. Det är ju en ideell mm. förening som ger ut tidskriften och då behövs det ju ideella människor <laughs> som mm. ja, är med och driver det hela. Så vi har hunnit ha ett par virtuella möten. Jaha, inga riktiga. Nej, inga IRL-möten än så länge. Jag skulle ha varit imorgon. Jag redan ikväll skulle vara hos Mattias. Och imorgon i Uppsala med på rum ett Möte kring tidskriften Evangelium. Men så blev det inte för det slog det en förkylning till med stor kraft här för några dagar sedan. Mm. Så. Men jag är med er med. Jättekul. Mm. Mm. Och de tre artiklar vi ska prata om har vi tänkt. Det är eh, en, ett, en brevväxling mellan Judith eh, Fagrell heter hon va? Ja. Mm. Och Emil Jörgensen. De är båda eh, präster. Eh, Prästvigda 2005 för Skara respektive Växjö stift. Eh, en till artikel vi ska tala om det är en artikel av eh, biskop Björn Wikström från Finlands evangelisk lutherska kyrka. Han har skrivit en, eh, en artikel som heter Syskonkyrka. Sen har Sofia ett reportage kan man väl säga från eh, konferensen Korsväg som var i Örebro i juli i år. Och vi kanske ska ta dem i den ordningen. Det låter bra. Ja. Och medväxlingen mellan Judith och Emil. Jag vet inte hur, hur den började, men det är ett, en mailkonversation där de talar lite om det sammanhang de står i. Hur församlingen ser ut och Eh, vilken utveckling den har haft och kanske då framförallt hur den här strukturutredningen som nu har blivit antagen i kyrkomötet för ett par dagar sedan hur den kommer att påverka eh, församlingen reellt men kanske också känslan man har av att vara församling Vad har ni för tankar kring den här konversationen? Jag ska bara lägga till att den är ju faktiskt inte antagen den strukturutredningen det Är inte det? Nej, de har behandlats i utskott senaste mötet okay. Kyr, kyrkomötet samlas igen som den med all största sannolikhet kommer att antas. Ja. Okej. Okay. Men den är antagen i princip. Så gott som. Ja. Det <laughs> kan bli några modifikationer här eller där. Men. Ja. Mm. Yes. Jag tycker att den var väldigt intressant eftersom jag kommer från andra hållet lite grann. Mm. Jag är en vaktsalaförsamling i de östra stadsdelarna av Uppsala är en väldigt stor församling och ingår i Uppsala kyrkliga samfällighet. Mm. Så det, jag kommer från storstadshållet. Liksom. Eh, medan både Judith och Emil kommer från betydligt mindre sammanhang kan man väl säga. Mm. I jämförelse. Och Per, du också ja, präst i, i en stad va? Ja, precis. I, i, I Skellefteå, ja. jag alltså. <laughs> ja. Ja, nej, det, är, det är två större församlingar i Skellefteå och stad, och jag är, jobbar i den ena. Mm. Men åtminstone de två kommer med största sannolikhet här då att bli del av ett stort pastorat, förmodligen några runt staden också. Mm. Mm. Är ni en, en samfällighet idag? Nej, nej, det är självständiga församlingar. Okay. Mm. Egna pastorat alltså? Ja, ja, precis. Ja, mm. precis. Mm. Okay. Och jag är då i en, en ett enförsamlingspastorat. Och ni kommer väl inte att påverkas av det här? Jag tror inte det. Det har hörts ryktas om att Enköping vill att vi ska ingå i, i något slags stor pastorat. Men det är liksom ingenting som vi vet någonting om. Just nu fungerar vårt arbete väldigt bra. Vi är ju det är ju tio gamla församlingar som har slagits ihop till, till en. Och det är ju inte geografiskt stort. Utan det är, det är ganska litet. Och allt fungerar bra. Det är, ja, det mesta i alla fall. inte det är ganska långt en Enköping för att slå ihop det? eller Jo, man kan ju tycka det. Hur mm. Mm. stor det, avstånd pratar vi? Alltså det är, en, det är en kvart. Typ. Ja. Med bil. Så det är inte särskilt långt. Det är ju typ 20 minuter till Uppsala. Så att, <laughs> mm. ja, jag vet inte, det känns ganska det känns ganska långt borta att bli en del av vare sig i Enköping eller Uppsala. Vi är ganska så mycket av oss själva där vi är. Mm. Så jag tror inte vi kommer bli påverkade särskilt mycket av det här. Men eh, både Judits och Emils församlingar eller sammanhang, de märker ju eventuellt då kunna bli eh, rätt hårt eh, påverkade. Fr framförallt Emil som jag fattade. Mm. Mm. Um. De är, blev ju en självständig församling är mm. eller vad var det han skrev? Eh, 12 år sedan tror jag det står någonstans. Ska ja det var ett distrikt 1975 mm. och så blev de en, en församling för 12 år sedan. Ja. Aha, det är de så alltså hade längtat efter i 25 år. Ja. År 2000 så ja. går det åt andra hållet nu. Ja. Mm. Och det, det kan jag tycka är intressant från <skratt> mitt perspektiv också med det här. De känner ju hotet liksom att en stor, det större sammanhanget ska äta upp det mindre och urholka gemenskapen. Mm. Att det blir det här byråkratiska större enheterna som ska ta över liksom. <skratt> och det tycker jag är intressant för det är samma rädsla som jag delar. Mm. Jag ser redan nu hur jag inte tycker att det fungerar med att ha en samfällighet till exempel. Mm. Och jag kan inte se att det blir bättre av att man slår ihop det till ett superpastorat och tar bort den formella makten från församlingarna. Mm. Det känns som att då går man ju alltså flera steg till i fel riktning. Mm. Upplever jag det som. Så jag känner samma oro som, som Judith och Emil gör. Mm. Jag tror Judith har skrivit på sin blogg vid något tillfälle lite om det där att man, man, är, man blir som församling beroende av pastoratets välvilja av dess godtycke så att säga mm. man är å ena sidan ganska självstyrande som församling men plötsligt kan fötterna så att säga, ryckas undan för att pastoratet väljer att ändra de ekonomiska styrmedlen och sådana saker mm. Ja precis ja. Det är ju tyvärr så att pengar är makt Mm. Makt över pengar, det är den enda reglerna makten man har. Och, eh, det ja, man, kan i stort... eller man kan straffa eller man kan liksom göra ja, olika sätt på pengarna. Ju. Mm. Eller för den delen bestämma att vissa saker är viktigare än andra. Mm. Mm. Eh, och det blir ju ganska godtyckligt när någon ekonom sitter och gör det som kanske inte vet så mycket om verkligheten. Nej förvaltningen hamnar ju rätt långt ifrån verksamheten. Det, det, om man ska tala ur, ur min församlingsperspektiv så har ju det ännu mer förtydligats det senaste året. Alltså just rikedomen i att förvaltning och verksamhet ligger oerhört nära. Då kyrkoheden ännu mer har fått så ta ansvar vi har haft en kassligchef förut men hon gick i pension och då hade vi inte råd att, att nyanställa så att, då har vi delat upp del av hennes uppgifter bland andra eh, anställda. Eh, till exempel hos eh, kyrkoheden såklart. Eh, ekademiassistent men också hos, hos, hos kommunistrar. Eh, och då får vi ju större ansvar eh, eh, ja det, det får ju positiva konsekvenser. Helt klart, för man, man, får ta, man blir tvungen att ta ett större ansvar. Och det växer man ju genom att, att få göra. Precis. Får, får ni lägga budget i sånt själv hemma i era församlingar? Hos oss så har vi konsensusbudget inom samfälligheten. Så vi har en totalsumma på ett antal miljoner som kommer in. Mm. och sen i kyrkaavgift och sen så ska vi då fördela det mellan församlingarna och förvaltningen eh, och då ja, får, har vi ju någon slags grundpott liksom sådär då eh, och sen så får vi i, från våra verksamheter så äskar vi då pengar mm. den som samordnar en verksamhet den, den äskar pengar för verksamheterna och det bestämmer man hur mycket man ska äska bestämmer man ju i arbetslagen där man jobbar kring de olika sakerna mm. Och så går man till mötet och äskar pengar och vill ju öka budgeten förstås. Alla vill ju öka budgeten. Fast nu går det inte utan det är tvärtom då. Mm. Eh, och sen så ska då ett utskott av kyrkorådet då jobba med det här. För att tillsammans med kyrkoheden skapa en, ett förslag som sedan kyrkoheden och jag tror det är Kyrkoråds ordförande. Och eventuellt vår chefsekreterare också som sen går in och förhandlar med mm. ekonomifolket på förvaltningen och då i relation till de andra församlingarna i stan. Och så måste man komma fram till en konsensus om att man delar upp pengarna. Mm. Så är det att det funkar i Uppsala. Hur går det till i då? Ja, jag på att säga, it's above my pay grade. <laughs> <här> <här> Nej, jag har, jag har inte någon aktiv del i själva budgetarbetet. Men, men det, är ju en, det, är ju en, det är ju ett eget pastorat. Mm. så jag hoppas att jag går väl till som vanligt Nej, men vi har ju varit under sparbeting ända sedan jag började i den församlingen för vad är det då, två, två och ett halvt år sedan någonting nu. Mm. och det kommer kanske till och med bli hårdare sparbeting framöver här mm. så det har inte funnits så mycket utrymme att hålla på äska. äska ja, är det någonting jag känner <går> som jag behöver så går det ju genom min arbetsledare hela tiden ja. på ett annat sätt som de ser det det, är ni... det. Det, det det som jag själv ser nu Alltså naturligtvis ett budgetarbete Ser på en högre nivå Men som sagt jag har ingen svara inblick i det Nej. Jag tycker att det kan vara så sjukt olika Det är lite fascinerande Hur mm. ser det ut för dig Mattias? Vad sa du? Hur ser det ut för dig Mattias? Ja, jag, jag äskar eh, Direkt från jag vet inte, det är väl egentligen ungefär som dig fast eh, allt sker lokalt. Mm. Ehm, och så, jag, menar, jag kan ju kunna min budget med eh, ekonomiansvarig och i princip kyrkorådet. <laughs> så, ja, mm. det är för att vi är ett så litet sammanhang. Mm. Ehm, men alltså nu pratar vi om hur, hur vi har det som anställda, men jag tänker att ett kanske större problem egentligen med, med strukturutredningen, det är ju ett demokratiskt problem ehm, för det blir ju som jag fattar det, så blir det ju färre människor som väljs till kyrkoråd och kyrkonämnd och sådär ehm, det, finns ju det finns ju en tanke med det ja. alltså, just att det finns många små sammanhang där man har problem att få tillräckligt med folk ja. till kyrkoråd och kyrkofullmäktige och där då pastoratssammanslagningarna ska underlätta är det tänkt då. Att då lyfter man det till den nivån. Ja, men då är det ju bara de som har suttit i kyrkoråden i de lokala sammanhangen i hundra år som sen blir samma människor i, i de stora superkyrkoråden. Det är väl risk för det, ja. Mm. Absolut, och det är klart att det underlättar på vissa håll, men, men vad man glömmer bort är att baksidan av det är ju en försvagad demokrati. Mm. Ja, men visst. Framförallt i lokala sammanhanget. Mm. Nej, och det, och det är återigen lite grann det där med, med godtycket, alltså eftersom församlingsråden som det tänkt ska utses uppifrån, från pastoratets kyrkorådsida. Mm, just det. Och ja, det känns lite bakskänt. Ja, det blir ännu mer kontroll. Ja. Så att säga, uppifrån. Jag tycker man löser problemet från fel håll. För det är ju helt korrekt för att det finns ett problem med det. Men problemet är ju att man svarar... Alltså... Man har problem med mängden liv, kan man väl säga, i församlingen. När man har svårt att, att rekrytera folk till förtroendeposterna. Mm. Och man löser det genom att bygga system. Ja, Alltså jag vet inte, jag, jag tycker bara att det, det ska vi någonstans. Mm. Det är klart att organisationerna måste följa, följa behoven liksom, strukturellt sett. Men det känns som att det är på fel håll på något sätt. Mm. Kommer vi att få församlingar med mer liv, om man så säger, då, genom det här? Det är lite det som han, den här finska biskopen är inne på, tänker jag. Mm. Vad ger det för effekt de olika formerna av? Samverkan och sammanslagning och sådant. Mm. Jag tyckte det var intressant där. För han talar just om de här kapellförsamlingarna. Mm. Och det var ja. där man hade sett en positiv effekt. Och det låter ju lite som distrikt tänker jag. Ja, eller som församlingar i den nya organisationen. Ja. ja. Alltså det, det har talats löst om det här i Uppsala. Jag vet inte om det är en framkomlig väg. Eller om den kommer att hända ens. Men. Men det jag kan tycka är mest attraktivt, det är ju att man skulle skapa en församling kring varje kyrka. Mm. Mm. Ehm, mm. Och så skulle då varje kyrka ha ett eget församlingsråd. Jag har tänkt lite de barnen också, även hos oss. Alltså mm. vi, vi, vi har just gått igenom en strukturförändring, eller som mitt i den delvis, i den församling jag jobbar. Jag var föräldraledig under början på, det, på den fasen, så jag har slängt rakt in i det. Det vi har gått från att vara organiserade i distrikt till att vara mm. en enda församling. Men vi har mm. fyra kyrkor. Eh, och ja, fyra församlingshem också då. Och ja. Det är lite spännande just det där. Och då kan jag tänka att med det här nya... Ja men om vi nu ska bli ett stort pastorat och med omnejd. Och då ska jag säga då är 15 minuter körväg inte så mycket när det handlar om denna omnejd. <laughs> det är en person som en där. Nej. Ja, och, och där som jag, jag ska med. Och det, då börjar vi vara sex-sju mil ut nästan. Ja. Delvis. Men... men jag kan tänka att när vi nu ska jag göra ett stort pastorat, ja, men då kanske vi istället ska göra att varje alltså det som, Varje varje kyrka då, som kyrka som i vår församling nu då, skulle kunna vara en egen församling. Mm. Jag tror inte så man tänker just nu, men tanken har växt hos mig i alla fall. Mm. Och det kan ju fungera i vissa sammanhang. Och så skulle det vara katastrof. <laughs> det <är> liksom, ja. <laughs> vi har tio kyrkor i en liten församling. Det mm. För är ju räddningen det ni har gjort. Ja. Sammanslag. Precis. Ja. Och det är ju som förjudigt tror jag också att de hade också en stor mängd med kyrkor om det var var det åtta eller tio eller vad var det för något. De skrev om det här ju och ja. ihop alltihopa för att kunna hantera det liksom. Ja. Uh. det var fem församlingar som blev en och då borde alltså 2100 civilhörigheter i den. Ja. Är och vi har 3 och ett halvt ungefär på tre kyrkor. Ah, ja, till tillhöriga och de ah. hade då har du åtta kyrkor på två och ett så det, det, det är motsvarande kan man säga ah. och det, det är ju en överlevnadsfråga då att, som de gjorde och ni har gjort också att slå ihop ah. liksom. man ah. måste ju det Ja. Ah. det är urbaniseringen Ja. Liksom. Ah. just men när man är i stad redan ja Ja, det är inte nödvändigtvis rakt av så att var, varje nuvarande kyrka skulle vara en egen församling men man skulle kunna fundera över ibland eh, ja, om, om, man, om man till och med skulle kunna bryta upp mer inom mm. dessa stora enheter. Ja. Allting ska ligga hos för, församlingen. Eh, eh, så i, ungefär som Martin, eh, Fredrik Mudeus pratade om i i sin bok. Just den, den gudstjänstfira församlingen ska eh, ha liksom makten över sitt, sitt liv, sitt öde. Det är det, är, det är det som är kyrkan, det är de som firar um, Men det här, alltså, den, är ju, den bryr sig ju egentligen inte om, om det, utan det här är en, en geografisk um, geografiskt intresserad utredning, för, kanske framförallt. Sen pratar du mycket om att det handlar om närhet och samverkan och lokalt engagemang och sådär. Men utgångspunkten är geografi, inte engagemang, känner jag. Geografi och kanske demografi. Ja, precis. Hur ja. fördelar sig befolkningen. Ja. Jo, men är det just, alltså, det, Och det är det jag ser idag redan. I, i, varför jag inte tror på att ha samfällighet överhuvudtaget. Och, mm. och de här superpastoraten blir ju flera steg längre åt det hållet. Mm. Och det, det kan jag se här i Uppsala. Vi har, jag tycker överlag att de jag träffar som jobbar på förvaltningsnivå är väldigt duktiga människor. De är trevliga, de gör sitt bästa. Det är väldigt tydligt. Jag har av olika anledningar haft, haft anledning och möjlighet att få träffa inte alla men ganska många av dem i olika sammanhang jag har suttit med i IT eller sitter med i en IT-grupp och träffar de som jobbar med IT-stöd hos oss och jag har mm. suttit med i hälsodiplomering och träffat eh, en av de högsta cheferna den vägen och, ja, men jag har liksom suttit med på olika sådana här grejer och få träffa många och de är duktiga liksom det är inte det det är fel på utan problemet är att man sitter långt ifrån golvet man ser inte hur över, överlag är det min upplevelse. Man ser inte hur verksamhet egentligen går till. Hur ett församlingsliv egentligen går till. Mm. Och då hjälper inte all välvilja och övrig kompetens i världen om man inte förstår vad det är man står inför. Mm. Och det perspektivet tappar man så lätt när man kommer upp några nivåer. Mm. därför att man ser andra saker i organisationen då, Som man inte ser när man står på golvet mm. Man ser olika former Av samverkan, man ser olika former Av effektivisering, man ser olika Möjligheter till att utveckla Arbetet och hyra in konsulter till något Eller tillsätta projekttjänster eller, eller permanenta tjänster För att utveckla särskilda saker inom organisationen Man mm. ser vinster man kan göra I budgetering eller i andra saker Genom att göra olika typer Av omstruktureringar och arbeten mm. Och det är liksom adekvat för dem eller det är relevant för dem att tänka på den nivån. Problemet är att det där tär av resurserna som egentligen behöver finnas i församlingsarbetet. Mm. Alltså, det tar tidigt tycker... engagemang och det tar jättemycket pengar. Mm. Mm. Problemet är ju att, att det på den nivån handlar så mycket om förvaltning när det skulle egentligen handla om församlingsservice eh, med, med alltså bokningar eh, och eh, kyrkogård och sånt där. Eh, jag tror det skulle vara alltså, jag tror inte det är en, en dålig struktur att det finns eh, många små församlingar i ett stort pastorat med en god Eh, servicenivå som stöttar församlingarna. Om det är så att eh, församlingarna får alltså pengarna från de som bor i det geografiska området eh, det tror jag skulle kunna fungera. Nu har jag inte en aning egentligen för jag jobbar inte i ett sådant sammanhang. Men då får man, kan man dra nytta av att det finns en, en, en stödstruktur kring församlingarna. Men eh, församlingarna har i realiteten all sin gamla makt kvar för att de har pengarna. Eller? Är jag fel ute? Vilka sa du har i realiteten all makt för att de har pengarna? Församlingarna. Fast församlingarna har ju inte det. Inte Nej, inte, som, inte som du beskriver det. om det vore så att... Allt det som behövs som du nyss beskrev om eh, alltså som är församlingsservice så att säga eller service för så församlingens eh, ledning, eller man kan säga. Men församlingarna får eh, pengarna från de som bor i församlingen och är medlemmar. Och sen går en viss procent av det till förvaltning i det övre skiktet. Men eh, Församlingarna rör över sina egna pengar. Och får sen ta del av den service som nivån över erbjuder. Precis. Det skulle, skulle ju... det Men det finns inte, eller? Nej, det är inte så. Nej. Alla pengarna kommer in i en enda stor pott som sen fördelas. Mm. Och realiteten i Uppsala är ju, och den vill man nog inte facea men det är att vi har en domkyrka som är ja. alldeles enorm. Och som kostar alldeles enorma summor med pengar. Mm. Och skulle domkyrkoförsamlingen behöva bära den själv så skulle det bli övermäktigt. Mm. Därför behövs alla de andra församlingarna i Uppsala för att realiteten hålla den under axlarna. Mm. Det är jämnt renoveringar. Det är, har byggts eh, ex, ny på sidan där. och det, har, det, det är alltid saker. Och det är klart att den är en jättestor, den är gammal. den är nationalklenor, den behöver tas om hand. Men det är församlingarna i Uppsala Svenska kyrkans medlemmar är just Uppsala Som får betala hela kalaset Mm För nationalkylenorden Ja mm. mm. oh, eller i alla fall halva fler då fler... När det är renoveringar Kyrkaantikvaris bidrag och sånt där ja. Ja. Jo, Som vi jag... skulle <här> kunna vara större Små pengar i sammanhanget Ja, ja. Mm. Kejl har berättat att eh, i en församling med Tio kyrkor så Går <här> <här> en del pengar på renoveringar också ja, precis men alltså, i Guds i alla kyrkorna? Ja och nej. Vi, vi har vissa kyrkor som vi är öppet, som vi använder till gudstjänstliv på vinterhalvåret och, och så andra som vi, som vi har på sommarhalvåret. Kan man väl säga. Man kan alltid bli begravd eller döpt eller, eller gift i vilken kyrka man vill. Men... Ni har inte huvudtjänst varje söndag i alla tio kyrkorna? Nej. Nej. Det är därför vi, eller vi... Vi hade ett um, undantag från domkapitlet i Uppsala stift. Uh, vi, min kyrkohedde började 2001, tror jag. Och någonstans där i början så um, ansökte han om undantag uh, från att fira uh, i alla kyrkor varje söndag. Mm. Och det var domkapitlet... Kapitle, att finna er varje vecka i av det är det ju. Eh, yes. de andra kyrkorna. Och de krav var att ni behöver inte er huvudgudtjänst i varje kyrka eh, varje vecka om det är så att ni utökar ert gudstjänstutbud med fler gudstjänster under veckan. Ah. Och det har då lett till att vi har haft i princip en gudstjänst varenda dag. Eh, istället. Och det har varit vår stolthet att vi mm både som arbetslag kan bära det men det kommer också människor på gudstjänsterna. Um, och sen vi började med det så har gudstjänststatistiken gått rakt uppåt. I princip. Mm. Intressant. Ja. Det är det. Ja, det. I och med att det här är min första tjänst så har det ju verkligen, alltså, det har verkligen format min, eh, mitt sätt att tänka på vad både församling och, och präst är för någonting. Det handlar väldigt mycket om gudstjänst för mig. Mm. Det är positivt. Ja. Uh, uh. Ska vi vandra vidare till en annan artikel? Uh. Vi har väl redan gått in i Björnvik? Ja, uh, vi har gått in lite i, i den finska artikeln. Jag skulle vilja lägga lite mer där. För, bara för, jag kom på en sak som, som kan illustrera det jag menar också. Ja. För vad som har hänt också vid flera tillfällen det är ju att man från förvaltningsnivå då som ska vara en fun stödjande funktion för församlingslivet att man gärna vill börja styra över verksamheten. Mm. Eh, till exempel så, så var det någon som sa men om vi slår ihop alla alla församlingar i stan och blir ett stort pastorat tillsammans då kan vi liksom effektivisera. Så då kan man se att om man har väldigt, väldigt bra barnverksamhet i den här kyrkan, på det här just här, då kan vi satsa extra resurser på barnverksamheten där och liksom låta folk komma dit för att få mm. barnverksamhet. Och sen här borta i, i stan, på ett annat håll, där kanske man har väldigt bra ungdomsverksamhet. Då kan man satsa på det där. Ja, i viss utsträckning kanske, men ja. <laughs> Jag skulle säga att det är ett sätt att döda församlingen. På. Ja, jo. Mm. Mm. För vad det handlar om är ju då, då man ju de andra församlingarna. Mm. Och det där handlar inte om, och, och, och, och det är också ett perspektiv i det som jag kan uppleva. Och det är att man då kan bli uppfattad som att man slår vakt om det lokala bara för att. Att man blir liksom lokalpatriotisk utan mm. anledning. Men det är ju inte det det handlar om. Liksom. Mm. Eh, man har ju pastoralt ansvar i den församlingen man är i för alla människorna där. Mm. Eh, och vi behöver inte vara experter på allting i varje mm. församling. Um, däremot behöver vi göra nästan allting i varje församling mm. för att uppfylla mm. mm. vårt uppdrag till människorna ja, ja. och om man i in ett som är fel, fel tänk av, jag tycker det är bra att vara professionell men det är fel typ av professionalisering ja. om man sen tar in folkkyrkotanken i det där eh, får man ju mm. ännu större anledning till att förkasta en sån, ett sånt förslag med att kyrkan ska finnas eh, överallt och har vi ett ungdomsverksamhet i en Ja, i ett distrikt, då finns vi ju inte där för ungdomarna Precis. Ehm, och vi ska ju ha en folkkyrka mm. vad nu det innebär <laughs> ehm, men till exempel det här innebär det ehm, ja, jag. Är det är en delvis en förenkling för det är klart att det kan vara så att ungdomarna själva väljer vissa alternativ till exempel eller, ja men då är det ja, ju deras man val att man åker och så. ja men eller hur, då är det ju deras val, det är liksom en annan sak ja så, och det är klart, jag håller med dig om det var det du tänkte på Pär att man kan ju lägga lite extra resurser eller man kan stödja eller, alltså det, det kan ju finnas en poäng i det också liksom, men, men, men just att det blir så. Eh, alltså det är en sån aningslöshet inför vad församlingsliv egentligen är för någonting. Mm. Ja, och resurser ökar man ju på när det behövs. Alltså om det finns lite pengar i ett sammanhang då ökar man på resurserna eh, eller i personal. Mm. Ehm det handlar är en helt annan sak att flytta verksamhet från andra sammanhang till detta för att det råkar funka bra där. Ja, absolut. Eh, för då man överbelastar ju lokaler, man överbelastar personal. Eh, helt galet. Ja, det är... jag, jag tänkte bara innan, innan vi går in i, i den finska artikeln en liten koppling till det här samtalet jag har, jag har en känsla av att nu måste jag erkänna, jag har inte läst riktigt hela den här artikeln i har till det här med i läggning av barnen men, men jag har en känsla av att, att många känner nu inför den här struktur, strukturförändringen här då, som att ja, bit ihop och kom igen då ungefär mm. jo, det kan bli bra men det är, på något vis bygger vi in så många saker här som man känner att, men oj hur kommer det att funka i praktiken? Mm. Och just som sagt... Man blir beroende av, av välviljan... Uppifrån någonstans. Och det, jag tvivlar inte på att folk vill väl. Men ja, just det där perspektiven... Som ni pratade om. Och så, det, mm. Ja, nu ska vi in i det här. Men... ja, <laughs> Vad blir det av det? det? Det finns så mycket oro ute i ja. landet överhuvudtaget. Som alla alla strukturförändringar. Mm. Och oro ni säger ju... Alltså, att skapa oro... Är ju sig ett problem... Uh, men Ängsliga Församlingar är ju inte bra Jag man Är man ängslig har man oro Och ångest för framtiden så, mm, nej. Och det är intressant för det Tar ju Björn Wikström upp mm. Han nämner ju det som en av sakerna som, som kan vara Ett problem när det gäller Att förändra organisationen mm. Eh, alltså, just det i sig är ett alternativ. Att människor blir upprörda, att det, att det blir jobbigt. Liksom. Mm. Ja. Det kan jag ju då kommentera utifrån mitt sammanhang. En, när vi eh, hade vår sammanläggning av våra tio församlingar till en församling, då var det givetvis. Eh, ja, det har den som har läst UNT <laughs> lite kan kolla på. Eh, det har varit konflikter i församlingen som en följde detta. Ehm. Och det är ändå en process som har pågått i 30 år. Att bli i en församling. Ehm. Men det har blivit bra ändå. Ehm. så att, ja. Lite hopp, kanske. Ja, men det har ju det har stor potential att kunna kunna bli jättebra. Ja. Tänker jag på många håll. Jag menar, i praktiken så kan jag... Ja, nu har inte jag läst på strukturutredningen i detalj men det kan ju vara praktiseras så i ett, i ett eh, pastorat då i framtiden här att, att man ger församlingarna väldigt stor egen makt mm. även om eh, det inte är, är tvunget att vara så då enligt eh, den här strukturutredningen. Mm. Att det blir lite det är som, det som, som, är som. Det är det som är problemet. Att, att det finns. Um, det kan bli hip som hap. Ja, ja, precis. Det kan bli jättebra på en är... del håll men så kan det ja. bli på den del håll där man känner men oj, vad, vad händer? Det är det som är knäckfrågan. Ja. Det, det kan bli jättebra om församlingen får den makt som den från början borde ha haft. <laughs> ja. Det är då det blir bra. Liksom. Och det är det som är felet, att strukturen från början gör en felaktig maktbalans. Mm. Och, det, och just, det känns som att... Um i vissa sammanhang kommer det kräva eh, väldigt mycket lobbyverksamhet eh, att få rejäl makt i, i olika församlingsleder, jag vet inte det, ja, heter det? Eh, de här små distrikten då. Eh, och ja, det är precis <laughs> och, det, och det lobbyverksamhet är aldrig bra tror, tror jag i alla fall eh, åtminstone inte Vi... när det är ett krav så att, att överleva. Det är en process som, man, som blir ogenomskinlig, tänker jag. Ja, precis. Det är en demokratisk ja. process. Ja. Mm. Jag tycker att han Wikström är, är väldigt klok här. Uh, och uh, nu ska vi se vad det är han skriver om det här någonstans. Men han, han skriver mycket om det på slutet. Att, att vad det egentligen handlar om, det är ju att vi behöver ställa oss frågan Vad är det för församling vi drömmer om? Och det är utifrån yes. det som strukturerna behöver formas. Ja. Mm. Vi börjar i fel ända, på något ja. vis. Ja, det, det har varit en reaktion jag haft kring när, när det började prata om den här strukturutredningen att det känns som ett defensivt eh, ja. drag, om man får säga. Mm. Jo, det är som att Då... företag liksom går defensivt och ska centralisera. Liksom. Ja. Mm. Då kan man koppla det här till... Fresh Expressions-tänket i kyrka på något sätt, står det? Ja, det här går ju åt fel håll. <laughs> ja. Men, alltså det äm... jag upplever med Fresh Expressions och Mission Shaped Church-rapporten, det var ju att de konstaterade att man i den engelska kyrkan har de geografiska församlingsgränserna precis som vi har i svenska kyrkan, av samma skäl. Eh, och att de, de ligger som de ligger, liksom. Ja. men att man också såg det här nya nätverkandet som finns när folk faktiskt åker överallt till exempel, man kanske bor i östra delen av Uppsala men man åker till västra delen därför att mm. det är där träningen som ens barn har eller, de går, eller framförallt mer också går i skolan mitt in i stan kanske eller, eller i någon stadsdel då och sådär e, och att man åker runt mycket och att man ses mycket på olika håll och därför så kan det vara naturligt att också kyrkligt träffas på andra ställen än där man mm. bor. Mm. Uh, och det har man då med Mission Shaped Church Valt att bejaka ah. uh, Vidare än vad vi egentligen Gör med vistelsebegreppet I Svenska kyrkan mm. uh, För med Fresh, fresh Expressions Och, med, och, och så, så är det ju till och med Så att du kan i en församling uh, Ha uh, Gudsens liv och, och Verksamhet som till och med går in i en annan Geografisk församling mm. Och det får mm. du göra, det är inte ett intrång Så får ju inte vi göra till exempel ah. Så de bejakar det på ett helt annat sätt upp att jag det så. Mm. Och det är ju mer att gå från rätt håll tycker jag. Absolut. Mm. Och här rör vi oss nästan in i Sofias artikel tänker jag. Ja. Mm. Det gör vi. Fresh expressions. Det <laughs> ja, det är the det. Var. Ja, absolut. Jag har varit lite rörd när jag läste den här artikeln. Mm. Uh, det här är ju kyrkan som den ska vara. På så många sätt. Um, mm. Speciellt... Alltså, min syn är speciellt det ekumeniska draget. Um, att det inte spelar så stor roll vilket sammanhang man kommer ifrån. Men vi, vi, vi samlas för att vi, vi, vi tillhör samma, samma frälsare. Det är det som är relevant. Um, Precis. Vad har det här mm. som att det är både, alltså att det finns plats för hela familjen i samma sammanhang det var en jag skulle jättegärna åka på korsväg nästa år om det går det är ju inte riktigt vad är det i juni va? det är ju inte riktigt rätt månad för mig du var aldrig semester i juni? nej kan man säga. Eller augusti. Alltså. Det finns en möjlighet för, att, för mig att semester. Ja. Det i juli. Lite ocentralt. Så det brukar bli första till sista juli. På Nej, jag menar <laughs> jag, menar med, plats, jag menar med platsen. Att det var i Örebro nu i år. Jaha. Ja, ja, ja. <laughs> att det är långt bort. Men det så är det med allting mellan <laughs> Sverige för mig. Det är mitt eget ja. <laughs> <laughs> Men du, du, hur länge har du bott i, i Skellefteå? Ja, alltså jag är uppvuxen här. Men jag, ja. bot jag var i exil i tio år innan jag återvände för ett par år sedan. Ja, ah, okej. Okay. Stud studier och annat och jobb. Ah, ja, då får eh, du själv. Ja, precis. Nej, men jag, jag, jag tänkte på det just i den här artikeln. Där, alltså det, var ju, det, är ju, det är ju det är ju inte bara liksom en resebeskrivning eller en beskrivning av ett möte. Utan det är väldigt mycket eh, vad ska man säga, ett personligt vittnesbörd någonstans. ja ah, ah. Det tycker jag blev väldigt starkt. Speciellt slutet ja uh... jag vet, so Sofia uttryckte något jag har, har inte läst artikeln förrän nu alltså, men, mm. men hon uttryckte något kring den innan i, ja, i processen här med denna tidning som hon har mm. hon om någon har jobbat otroligt hårt ska jag bara tillägga med denna tidning mm. um, just jag har en liten tveksamhet var det vart det där och så och jag känner bara men, oj det här var ju helt rätt <laughs> när jag läser det här samtalet med, mellan henne och två präster ja. eh, grep tag i mig eh, när hon träffade två präster efter det säga eh, Det var väldigt gripande. Ja. För det, det, det är ett samtal som förder insikt. Eh. Mm. Och det är sådana här samtal vi vill ha. Och det rör, det rör sig både om vad ska säga, hennes personliga insikter men också om ja, men kyrkans, ja, kyr, kyrkan i ja, kyrkan, kyrkan bred bemärkelse. Ja, ja. Vilka är vi, vad gör vi? Jag menar, hon, hon skriver här om att ja, man söker enkelhet och så ser hon liksom parkeringen och ja, men det är ganska fina ja. nya bilar. Och, ja. Ja. Det, det är den där krocken vi står i på något vis som kyrka tänker jag, överhuvudtaget. Mm. Det är helt fantastiskt att man har kommit så långt som man har med korsväg, ja. tänker jag. Det handlar ju på något vis att vi kan lura oss själva lite att vi i, i jakten på det genuina så ska så vi liksom köpa det. Ja. Genom att då ge bort pengarna istället för att köpa en pryl och vi, vi liksom skapar de här myse där vi kan bekräfta oss själva. Jag förstår hennes kritik i det för jag tror mm. att det ligger en hel del i det också. Ja. Ja men det är något man måste vara väldigt medveten om när man bygger sånt här tänker jag. Mm. Det är, lite, det är lite som, ja, men, ni, ni brukar ju citera kyrkofäderna ibland Eller eh, vad är det det heter den här boken? Ökenfäderna Ja, Ökenfäderna, precis Och, och där är det ju som det här klassiska Att med de här eh, munkarna som då känner att Ja men nu, nu ber jag min tidiga ärd och jag lever verkligen i bönen Ja men allt sånt där Och så börjar de känna sig så bra över det här Och så mm. inser de till slut att men oj det var högmodet igen. Och så fann mm. de ner. Ja. <laughs> men men att, att behålla den där uh, prövningen av sig själv och inte hamna i, i uh, ja, just, just, just i högmodet. Mm. Mm. Här har vi byggt ja. något fantastiskt och uh, nu är vi bra. <laughs> det var en reflektion jag gjorde i, i, i, i morse. Vi har uh, bibelstudium över uh, nästkommande söndags uh, texter varje torsdag morgon i kollegiet eh, och i det var en text från sen se här eh, kära värd det var inte även det måste ha varit något av breven när Paulus uppmanar eh, han säger bla bla bla bla bla så att ni kan stå rena och fläckfria till ande, själ och kropp när Jesus kommer tillbaka och det där. Jag slog direkt taggarna ut när jag läste det där. Alltså, det där är inte 17 ska jag vara ren och fläckfri när Jesus kommer. Alltså det här med att, att ha sin identitet som syndare, som fallen. Jag tror det är jätte, jätteviktigt. jättet mm. ähm. viktigt. Filippebryvet. Var det Jag, jag gjorde en snabb på Bibeln. Ja. <laughs> ja. Tack. Äh. Mm. Ja, ja, ja. När jag möts sådana här perspektiv jag blir, alltså, och nu är det Paulus som säger det här Det skapar ju vissa problem Att slå taggarna ut <laughs> Men alltså För jag tycker man möter sådana Perspektiv ibland Bland, eh... det kanske därför du slår taggarna ut mot Paulus För att du har mött Perspektiv som du nu lägger in i hans ord Ja Ja, visst, Absolut. Ja, i, I kolosserbrevet har du ordet fläckfri igen. Mm. Men där står det, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig heliga och fläckfria och oförvitliga. Ja. Eh, ja, men det, alltså, det, det, det, det handlar mer om, om, om nåden där någonstans. Ja, ja det är ju hela redan nu men nu inte. Liksom. Han skriver ja. ju till de heliga i olika städer. Man är ju redan helig så. Ja. Det är likadant, jag predikar, vi har bibelpersoner som tema på veckomässorna, som, som jag har varannan, och nu var det Salomo i, igår, mm. och det är samma sak med honom där, han ber, Gud ger honom en önskan när han blir kung, mm. och han ber att bli en lyhörd tjänare som kan skipa rätt för folket, eh, han ber om visdom, och han får det, och han får också rikedom och långt liv, för att han inte bad om det, <laughs> <laughs> Och eh, det är intressant för att Motivationen till det här handlar om För folkets skull eh, Och man ser också här med de två Sjökorna som kommer med det här barnet Och de slåss om vems barn det är och sådär att det, Han använder det för folket där och så mm. men, men sen ser man om man börjar läsa i Predikaren Där han står som författare mm. eh, Om allt det här han har gjort och haft Han har haft 700 fruar och 300 konkubiner Och han har haft så mycket guld så han har gjutit en massa, massa sköldar Och hängt upp i sitt Libanonhus och han har gjort en, en tron av guld och elfenben och han har anlagt vingårdar. Nu det är så här: tusen grejer. och Han skriver om allt det där och allt det där är jagande efter vind. Liksom. Mm. Eh, och, och allt det här är så intressant för det känns som att visheten bedrog honom. Mm. Eh, alltså att han lade sin tillit till visheten istället för Gud för att han fick så mycket vishet. Liksom. Mm. Och det ja. känns som att det hänger ihop med de här sakerna. Alltså, Vi lurar oss själva, vi får det av Gud Vi får det här materiella välståndet Vi får möjligheterna att göra saker genuint i kyrkan Men vi mm. lurar oss själva Och gör det till något självtillfredsställande Istället liksom. ja. mm. Mm. Och i slutändan kanske vi också Blir cyniska och desillusionerade som Salomo <laughs> <laughs> ja, eller, eller, eller som helgonen Som, som på något vis Står där och känner att de är syndare även i slutändan. Ja. Ja. ja men jag, jag, jag, jag tänker det. Att, ja, men är det några som verkligen har haft ett starkt synd medveten så är det väl helgonen. Mm. mm. Det blir tryggstämning. <laughs> ja. Nej, förlåt. <laughs> <laughs> jag, vet, jag, vet, jag, jag är uppföljt som katolik, ja. <laughs> jag har sånt med mig. Ja, ja. <laughs> nej, nej, men alltså. Ja. Jo. Nej men vi står rätt. Jag, jag tycker det är så stark på något vis. Mm. Alltså de, de, de som i ja, men, hagiografierna alltså helgonberättelserna be, beskriver ju ofta helgonen som ja men de kan förvisso ha ett förflutet men sen blir de omvända och sen är allt bara frid och fröjd. Det, det kan bli så ibland. Ja. Men, men, men alltså går man till vad de det, det, alltså de helgon som själva efterlämnat skrifter och så och ser vad är det de säger, vad är det de brottas med där i det tillstånd som man utifrån skulle beskriva dem som i princip färdiga, om man så säger då. Ja, men det är ju den fortsatta brottningen. Mm. Mm. Ja, visst. Och det tycker jag är väldigt starkt. Oh! Det är det. Ja. Jag... Kommer jag in och tar ut på samtalen här? Ja, men det Ja, men det ja. Det landar ju någonstans i just det här i oss själva, det här genuina mm. alltså vågar vi vara det v vågar vi släppa på alla pretensioner och alla försök att framställa oss själva på olika sätt, eller viljan att liksom eh, lyckas med någonting framför andra eller sådär mm. det är mycket det det handlar om liksom. Ja, det är så. Ja, ja Ja vi har också tänkt på sen en annan ons det här med Adam och Eva var temat då och hur de klär sig i fikonblad liksom för varandra mm. Alltså just det där behovet av att inte bara vara utan att man behöver ha någonting emellan man behöver hålla upp saker för varandra liksom mm. Mm. Jag tänker att det är mycket handlar om det med synden, det handlar om att vi inte har sett Gud först liksom Ja, är vi vi, vi som är Gud Då blir vi inte längre pålitliga mm. Mm. Då, vet vi att, då vet vi att Alla andra gör det också Vi vet att alla är som oss själva Vi sätter annat före liksom. Vi sätter inte Gud först Och därmed det som är rätt och gott och kärleksfullt liksom. Och det plågas vi i kyrkan av också mm. <snar> <snar> <snar> <snar> Vad deppigt det blir <snar> när det tycker jag ja. ofta det blir så att man pratar om, eh, om kyrkan. Och det är så himla tråkigt. Um, jag tror men, det men det är ju upplyftande att läsa om Korsveja samtidigt. Ja. ja, det är ju det. Alltså, för, första gången jag mötte det här med Korsvej. Alltså hörde talas om det, ska jag säga. Det var när Magnus Malm var här, här uppe. Mm. <laughs> nära Nordpolen. Nej, men <laughs> han, var, han var på Siftsgården här i Skellefteå och jag var, jag var med på en... Ja, kort sagt en kursdag där han var huvudanförande och han kom in då också på korsväg han är tydligen engagerad där inom en och det är ja, väldigt fascinerande och glädjande som sagt och mm. ja. jag ser vissa likheter inte identiskt men vissa likheter men också med rörelsen kring Bjerka Säbi och så och ja. Det finns ju en lösare Vänta nu, fraternitet finns i Bjerka vi, Och så är det en kommunitet Nej. Nej, det är både kvinnor och män Jo, men jag får att den kallas fraternitet Jaha, va? Jaha. Okay. Ja, det är lite som Adelfos, du vet, i grekiska bibeln det ja. både. Kanske Nej, jag menar och, och Att kommuniteten ja. är inte De som bor där i första hand Utan det är alla som kanske har bott där Eller som är kopplade till det på något olika sätt Och som följer regeln Ja, de har ju en, en typ tredje orden. Ja, men precis. Och, och, och li, lite och så har de sina möten och så här. Då. Jag har varit ett par-tre sammanhang med i, i det. Och, och, ja, men just det här ekumeniska perspektivet. Jag vet inte hur mycket på Korsväg. Hon, jag tror inte vet om hon nämnde någonting om, om eh, katol, katoliker och så också. Mm. Jag kollar. såg inget. Men det, det, det finns det ju till en del, även då i, i de här eh, Bjarkas-äber-sammanhangen. Ja. Just det. Oh ja. Vi kommer samman kring, kring det vi har gemensamt. Mm. Mm. Oh. Och jag tror att på något vis att det här som blev lite deppigt ändå är eh, det behöver inte vara ett hot, bara man inte fastnar i det. Mm. Det, det är väl det det handlar om, liksom. Att eh, den medvetenheten den behöver vi ha och vi behöver jobba med det aktivt och gör vi det samtidigt som vi gör de här bra grejerna som korsväg och annat, då, då hjälper det oss att bibehålla ett fokus på rätt saker, tror jag. Mm. <hör> Men det är ju symptomatiskt alltså, så fort vi pratar om vad vi gör i våra församlingar oftast så är det någonting som gör oss glada och engagerade och som gör att vi känner att kyrkan har möjlighet att att eh, leva. Men så fort vi börjar prata om strukturer och administration så bara dö vi inombords. Det är så himla tragiskt. Uh. Ja. Väldigt, väldigt ja. sällan. Fast nu, nu, nu var det ju väldigt mycket korsväg vi pratade om och de kopplingar det har till kyrkan. Och jag tycker den, det som vi pratade om är syndens problem och vårt behov av att framställa oss på olika sätt, att det genomsyra ju församlingsliv och allting. Det är ju något vi alltid behöver föra en kamp emot, tänker jag. Ja, visst, visst. Det är därför vi predikar lag över liksom. Ja. Mm. Men, ursäkta, bara, bara en liten kort inpass Jag märker det mer och mer under min långa prästkarriär på fyra och halvt år. <laughs> Nej, att, att vi har ett Psykologiskt problem Kanske man kan kalla det Med vårt budskap Lag och evangelium Berätta. Det är att, att ibland blir människor kvar Alltså det, det, det, det finns Man, man kan ibland beskriva en predikan Som, som en Den slår ut på sig själv alltså Först går det neråt och sen vänder det uppåt mm. Alltså vi, vi ställer, i princip Vi ställer fram ett, ett problem För de som lyssnar och för dem ner liksom i vår, vår synd. <laughs> och sen på något vis lyfter vi i evangeliet för ja, men Lite förenklat beskrivet. Mm. Men, men att nu menar jag inte främst om enskilt med diken. En del människor blir kvar där nere på botten. Mm. Och förmår inte riktigt följa med upp. Nej. Och, och jag har mött det där i en del olika sammanhang. Att, att man, man står där på något vis och harvar och det blir en uppgivenhet över, över ens, ens egen synd. Ibland hänger sånt där kanske ihop med alltså rent alltså personer med, med olika psykiska mm. ja, besvär eller vad jag nu ska kalla det. Men, men att på, på något vis ja, men lite som Luther själv också hur en mycket hans mm. Hans Abbott upprepade, ja men titta på Kristus, så var det ju först när han gjorde något genombrott där som han faktiskt <laughs> alltså det det, det sas till honom, men, men han kunde inte ta till sig av det. Mm. Nu är jag här helt utanför artiklarna. Nej, ja, jo. Men, ja, där kan jag ju alltså, ge ett personligt litet hur det har varit för mig under, under utbildningen. Jag har haft en, i uppvuxen i EFS eh, men, men upptäckte egentligen inte den rosenianska eh, teologin alltså Karol Lofrosenius som då var en av till EFS mm. eh, upptäckte hans teologi för en eh, utbildningen egentligen eh, och med honom också upptäckte Luther mm. och i slutändan eh, Luther ska bekännas kyrkan och eh, sådana sammanhang som alltså ja, Luther-ortodox sammanhang och det för mig Um, det var ju ett positivt möte känslomässigt för det bekräftade uh, allt ont jag tyckte av Svensk Kyrkan uh, <laughs> om man ska vara helt ärlig um, men det blev också att jag fastnade precis som de människorna du uh, pratar om, det här, att jag är en syndare uh, och stannade kvar där um, Tills jag en gång eh, hade ett samtal på en balkong eh, hos en, eh, en nära vän till mig, eh, Mika. Eh, när, vi, när vi kom på det, för vi hade, gjorde precis samma resa. kom på det att eh, vi ser oss själva som rättfärdiga. För att vi ser oss själva som syndare. Alltså vi är så fast i det här att vi är syndare. Så att vi, att det, den handlingen att se sig själv och identifiera sig själv som bara syndare ger oss rättfärdighet. Ja. <laughs> och det är så skrivet att det bara kan bli. Och det var egentligen först i och med att vi kunde se eh, den lugn om oss själva som vi alltså, kunde ge vidare på något sätt överhuvudtaget. Då ser ni att skriver om det också. Ja, man skriver jättemycket om det. Men det såg inte jag. <laughs> det, är det, det är ungefär det han skriver om. Ja. Ja. Han skriver explicit om det också. Jag minns särskilt oh ja. när jag läste ett parti om just detta. Absolut. Och det var I, mer som du säger. Ja, Dagens, <laughs> nej, Syndens dagliga plåga skriver mycket om det. I, det här, i den gamla, eller ja, mitten-versionen eh, av hans samlade verk. Det som går ut i sju band. Mm. Små röda böckerna. Och jag är en dålig lutheran. Jag har inte läst Rosenius. Tja. Hade du varit här ikväll... Så. Ja. Då hade jag haft att göra i natt. Då hade du haft att göra i natt. Jag förstår det. Ja. ja. Och jag, jag, jag som verkar i en efs ja. byggd Ursäkta. Ja, det är... Usch, usch, usch. Ja. Bot och bättring. Mm? Ja. Ja. Nej men alltså, det är intressant det där med lag evangelium, hur det är på olika håll, för um, i den kontext jag är i, där tycker jag ofta att man inte, äldre människor har ju ofta negativa upplevelser av lagpredikningar, eller att man har fastnat i jag fattig, syndig människa. Men mm. ofta i unga sammanhang där har man ju ingen uppfattning om det här alls. Mm. Och då blir det en nyckel till frihet att, att det är okej okay att livet också är dåligt. För mm. på tv och i tidningar och överallt i kulturen, där ska man bara vara lyckad och det ska bara gå bra. Och man ska ha moderna mobiler och man ska ha de senaste kläderna och man ska se ut på ett visst sätt och, mm. och så här. Det finns liksom inte utrymme för misslyckande. Nej. Och sen så finns det helt plötsligt det i kyrkan då, att det är, ja, men vi är alla, vi misslyckas allihop. Mm. Det är en jättebefrielse i det. Och därför blir det då när man övergår till myspisbudskapet om att du är bra som du är och man skippar lagen, då då sviker man då människorna. Mm. Mm. Mm. Så är det. Ja, jag hade ett litet med, ja, jag pratade lite grann med, med Sofia för övrigt idag om, om just det här nu med nya handboken mm. eller handboksförslaget –som vi även i min församling ska prova nu då från första advent. Mm. Uh, och just att vissa av de här musikserierna, nya musikserier för högmässan– –saknar då till exempel i o orden om ja O-Gudslam som borttager världens synder. Utan då är det andra formuleringar där. Alltså just det här med borttager världens synder. Mm. Uh, och, och firar du inte en högmässa utan en mässa enligt, eller gudstjänst så, enligt den nya ordningen så kan du i princip helt och hållet också hoppa över synd och bekännelse. Och, och vi, vi, vi pratar lite grann med varandra om det där just att en... Är det någon slags generationsfråga? <laughs> För på något vis en yngre generation har inte en så stor problem med det. Men sen finns det en generation innan som har kanske fått med sig de här lagpredikningarna. Oj oh ja. Och som då har reagerat på det och, där, och då, det har producerat lite grann det handboksförslag som vi då stå, står inför. Ja, vissa musikserier i alla fall. Ja, ja precis. Jo, är inte allt. Nej, jag håller helt med dig. Ja, det är ju ett annat avsnitt det här, den här diskussionen vi gör nu. Ja, ursäkta. <laughs> Men, äh, ja. Ja, det är sant men, men, men en parallell tanke då är, är ju detta nu med denna strukturutredning Som man väl också får säga Inte i första hand är producerad Av den generation som vi tillhör mm. Utan snarare någon generation innan det Vad, vad är det då För struktur som, som Våra generation om Säg 30 år kommer att, att bära med sig mm. Det är, mycket så, det är mycket som kommer att hända de kommande 30 åren tänker jag med kyrkan eh, om trenderna fortsätter som de gör just nu mm. stora omställningar det är, är väldigt intressant det är väldigt intressant det där vi pratade om det där igår också i, i, i samband med veckomässan Sofia var med där också, det var flera som reagerade på Guds land bland annat och vi pratade mycket om handboken och vad, vad vi bär med oss och sådär eh, och då slog det mig i samtalet där också att 86 kom ju handboken mm. och man breddade för för flera typer och sådär. Och sen nu är det här förslaget så suddar man ut en del om syn, Till exempel i ogudslam och sådär. Men i början på 90-talet då kom grunchen. Mm. När Kurt Cobain sjunger om, om knacket och om man inte vill leva. Och... Alltså det här, det, det är en helt annan miljö man är uppvuxen i nu. Mm. Hur gamla var ni när han handboken till kom? Sju år. Så, ja, fy, fyra. Ja, jag var väl... Fyra, någonting sånt där också. Fem. Ja, det någonstans. Barnrumpor. Ja. <laughs> Nej, men alltså po poängen där tänker jag just att... Eh, den verkligheten då... Mm. Som, som har kommit. Den, den är inte med i det här. Alltså, det ska ju, ska ju sägas att... Eh, kanske både den stora styrkan och den stora svagheten i det nya handboksförslaget, som, om det är det du pratar om David? Ja, jag glädjade in i det. Det ja, ja, är, är ju att eh, det är oerhört brett eh, handboksförslaget mm. som jag ser det. det är, du kan ju i princip göra en, en gudstjänst utan att Kristus överhuvudtaget nämns. Eh, eller en tjänst där det har nämnts i varannan mening. Mm. Mm. Och det är, det är ju både en, en stor styrka och en, en viss svaghet eh, mm. kan jag tänka. Eh, överlag så är jag positivt inställd till handboksförslaget. Eh, det är mycket bra i den. Det är väldigt ja. mycket bra i den nya. Framförallt när det gäller musiken. Nu har inte jag analyserat texterna så jättemycket <laughs> ska jag väl <laughs> erkänna. Mm. Uh, jag tänker på till exempel anglikanska uh, kyrkans uh, musik. Uh, mm. Musikserie C tror jag är det nya förslaget. Okay. Ja. Min, min favorit hittills av de nya. Ja, uh, den, den har jag ju själv upplevt i, i ungefär tio års tid under tiden jag varit i Uppsala. Jag har ju då varit engagerad i Lötenkyrkan. Uppsala, som har den använt. används på veckomässan där va? Ja, precis. Mm. Jag gick iväg och mässan där, men när jag hade mitt enda år i Uppsala. <laughs> ja. Vilket år var det? det. 07. 07. okej. Okay. Borde ett stenkast från Johanne lunds. Ja. Jag tror att mm. vi ska börja avrunda, va? Ja. Det är lite sent. För mig som ska jag vara ledig imorgon. Ska ja. ni jobba? <laughs> du, jag, jag ska försöka bli frisk imorgon. <laughs> Låter som en ja. bra idé. Ja, Jag har sovit på eftermiddagen här så jag är inte allt för trött än så länge. Då var jag väldigt trött. Mm. Att sova på dagen är ju nästan det bästa som finns. Ja. Om, om att det är sjuk förstås. Ja, då var man tvungen. Ja. Så. Mm. Ska vi testa och avsluta med ett experiment? Eh, jag har testat nu att. Eh även snor ljudet från webbläsaren och Sofia la upp ett klipp här från i inom Soundcloud ska vi testa att spela det som slutton liksom? det blir en det blir fin. bara aftonbön här ja, ja vi, vi ser om det funkar först det, det är inte säkert Som Arnold? Nice. No. I mean, yeah. <laughs> korsväg. Härligt. Det hördes i strömmen men det hördes inte för er tyvärr. Jag borde ha varnat om det. Yes. Tack för ett gott samtal. Tack själva. Tack så mycket och tack så mycket alla lyssnare får vi säga. Man når oss på att teoknologi på Twitter Turfjäll T-H-någonting T-H-U-R F-J-E-L-L varför gör det enkelt? Nej, precis. Silverkors som det låter. Mm. Och, per, och vad heter du på Twitter? Teologin. Heter... Ja, ja teologinor. Ett teologinorr på Twitter. Ja, och då finns också på app.net med samma användarnamn. Oh. Mm, vi är coola kids. Mm. Ja. <laughs> Hipsters Nu är helt plötsligt då, när Mattias precis har gått med. Shhh. <laughs> Men vi tackar så mycket för den här gången, och så hörs vi framöver. Gör vi. Hej! Hej! Hej, hej. då!